Tonka beadta a felmondását, arra hivatkozva, hogy szeretné folytatni a tanulmányait, most, hogy édesanyját már nem kell ápolnia. Szeretne leköltözni a Pécsi Egyetem közelébe, hogy lediplomázhasson. A főnöke bár sajnálta, hogy ott őket, de beleegyezett, és két hét felmondási időt könyörgött ki a lánytól, amíg talál valakit a helyére. Megegyeztek. A csepeláruház mosdójánál átadták a két útlevelet, a fényképet, és 50 százalék előleget egy borítékban a férfinak. Rendben, mondta a férfi. Mikorra lesz kész? Most sok a meló, de szerintem jövő vasárnapra megoldom. A két nő összenézett, majd egyetértően bólogattak. A vecsési vasárnapi vásáron találkozunk. – Ne legyen nevetséges, Mr. Donald, izé! – hőrend felági. – A feltételeket én diktálom, vagy így, vagy sehogy! – Túlta vissza a borítékot az asztalon. – Rendben, ott leszünk. Ezen nem újon. Egyezett bele gyorsan Tonka, csak hogy túl legyenek már az egészen. Miután átadta a lakást, ágiék pincéjébe horták a dobozokat a könyvekkel és egyéb használati tárgyakkal, amitől nem szívesen vált volna meg. Úgy beszélték meg, hogy a dobozokat egyenként utána fogja küldeni, legfeljebb a bátya címére, amennyiben biztos címe lesz. Kivett egy lakást az egyik nyolcadik kerületi utcában. Kifizetett havilag lakbért. Ági hosszú szőke parókát vásárolt az egyik külvárosi paróka szalomban. Óriási napszemüveget és a kilós ruhaboltban vettek Tonka méreténél kétszámmal nagyobb nadrágot és blúzt, amit otthon egyszer-kétszer végighúztak a poros földön. A parókát szürke festékes vízbe áztatták, és hagyták úgy megszáradni. Mikor Tonka magára húzta a ruhadarabokat, és Barna félhosszú hajára húzta az összecsomósodott parókát és napszemüveget, semmi különbséget nem láttak az alkoholista, hajléktalan nő és közte. Megnyugodva tette le az ágynemű tartóba a ruhadarabokat. A terv megvalósulni látszott. Vasárnap a vecsési vásár savonyuságos tandja előtt nagy volt a tülekedés. A magas büfé asztalokon kolbásszal lehetett kóstolni a kovászos uborkát. Nagy szelet fehér kenyeret adtak hozzá. Donald kacsa fél órát kiésett. Tonka és Ági türelmetlenül vizslatták a tömeget, míg nem egy melós ruhába öltözött, mici sapkás férfi megbökte Ági könyökét. Pálinkás jó reggelt a kisasszonyoknak. Ági már nyitotta a száját, hogy elküldje a pasast a fenébe, mikor Tonka a szája elé kapta a kezét, mielőtt kitört belőle a nevetés. – Mr. Bond! – méltatlankodott, színlelt meglepetéssel. – Nagyon jó az álcája! – Miközben mindketten fulladoztak a nevetéstől, a férfi kihúzta gumicsizmája szárából a barna borítékot, és Tonka kezébe nyomta. – Meg kell néznem, mielőtt fizetek, ugye megérti? – mondta Tonka. A bódé mögé mentek és megvizsgálták a papírokat. Tonka útlevelében az állt, hogy ő kálnoki Eleonóra és 33 éves. – Jobb nevet nem talált? – fintorgott Tonka. Kis nacsád, ez pont belefért a hámori Antónia név helyére. Ne válogasson Nórika, vigyorgott. A kislány útlevele teljesen szabályosnak tűnt. Neve Kálnoki Emese, két éves. Az kép is tökéletesnek tűnt. Lehet, hogy több, mint két éves, gondolkozott hangosan Tonka. Ki tudja azt megmondani? Minden esetre szép munka, Miki egér. Megdicsérem, mondta Ági. Tonka átadta a pénzes borítékot, és a férfi ugyanazzal a mozdulattal becsúsztatta gumicsizmája szárába. – Meg sem számolja? – Ugyan már, úriember megbízik a jó üzleti partnerekben. – Köszönöm, Mr. Bond. Nem haragszik meg, ha azt mondom, remélem többé nem találkozunk. – Nincs harag – mosolygott a férfi. Megfordult, majd eltűnt a tömegben. Jóformán minden megvolt az induláshoz. Már csak egy dolog hiányzott. Az egy hét felmondási idő letelt. Nem ment többé dolgozni. Messziről figyelte aztán, mikor érkezik a nő a gyerekkel. Három napig nem jöttek, vagy csak a nő jött egyedül. Egyre idegesebb lett, és hülyén is érezte magát ebben a kémkedős szerepben. Minden nap felvette a mocskos ruhát a szűke parókával, Napszemüveggel, szerencsére nem esett azokban a napokban, és az utca sarkon őgyelgett. A megfelelő pillanatra várt, mikor kevés ember járt az utcán, a gyerek kint volt, hogy csak kényelmesen elsétáljon vele. Ez a három nap olyan feszültségben telt, hogy majd szétpattantak az idegei. Naponta átöltözni a nyilvános vécében, aztán délután visszaöltözni, hogy normális ruhában érkezzen haza a bérelt lakásba. A negyedik nap aztán rámosolygott a szerencse. A nő megérkezett kilencre a kocsmához, de igen sietős volt, mert a gyereket szinte az utca közepén hagyta. Nem tolta be a kapuajba, ahogy addig tette. Egy órát várt. Tudta, hogy tizenegy óra után gyérül a forgalom az utcán. Oda sétált a kislányhoz, legugolt. Amaz rémülten nézett fel rá, a szája már-már sírásra görbült. Az Isten szerelmére, a saját anyjától nem ijed meg ez a gyerek, tőlem meg frászt kap. Én vagyok kincsem, tudod, a micimackós. Mosolygott, s a napszemüvegét fejjebb tolta a homlokára. Pici maco, mondta a kislány, és nyújtotta is a kis kezét a megszokott szívószálas innivalóért. A csudába azt hoznom kellett volna magammal, bosszankodott magában, majd segékérőn a pékség felé nézett, de nem látta Ágit a kirakaton keresztül. Mindegy, bemegyek, veszek egy csigát és egy gyümölcslevet. Senki sem fog rám ismerni. Ezzel bejebb tolta az útról a kislányt a kapuajba, majd átsietett a pékségbe. Ismeretlen fiatal lány nézett rá kissé undorodva. – Mi tetszik? – Egy kakaós csigát és egy gyümölcslevet. Próbált a hangját elváltoztatni. Idegesen kotorászott a mocskos nadrág zsebében, apró után kutatva. Dülöngélve utánozta a nőtől oly sokszor látott mozdulatot, míg az aprót a pultra tette. A kezei viszont sajnos elég tiszták voltak a ruhájához képest. A lány fel is vonta a szemöldökét a furcsa diszonancián, de nem szólt semmit, átadta a tasakot, az üdítőt, majd megfordult, hogy a pénztárba tegye a pénzt. Tonka kibotorkált a boltból, és szerepét nem feledve átsétált az úton, egyenesen a kislány kocsiához. Itt a micimackósod, kicsim. Adta át a kislánynak az üdítőt, az pedig a melléhez szorította a kisdobozt, mint egy rég nem látott játékot. Gyere, most elmegyünk sétálni. Nézett óvatosan körül az utcán, ami szinte teljesen néptelennek látszott. A pégség kirakatából senki nem figyelte, legalábbis ő azt remélte, hogy az új eladó lány már el is felejtette a hajléktalan nőt a manikűrözött körmeivel. Lassan elindult a babakocsival, tettetve, hogy szinte abba kapaszkodik, olyan részeg. Nem volt nehéz megjátszani, mert olyan ideges volt, hogy majdnem összeesett. Keze remegett, szíve össze-vissza kalapált. Hiába nem minden nap rabolok el egy gyereket fényes nappal, mindenki szeme láttára áruhában. Már majdnem a sarkon volt, mikor meghallotta a gyerek anyját. Hé, há, hallod már, ne csináld már! Ordított torka szakadtából, ahogy reket hangján kifért. Tonka hátán végig a jeges veríték. Óvatosan hátra nézett, és már nyitotta a száját, amikor meglátta a nő előtt hadonászó pasast, aki az előző alkalommal elpáholta. Veszekedtek, majd visszasüllyedtek a mélybe, rá még csak ügyet sem vetettek. Az eszükbe sem jutott, hogy ellenőrizzék, ott van-e a gyerek a kapuajban vagy sem. A nő már annyira részeg lehetett, hogy arra sem emlékezett, ott hagyta az utca közepén a babakocsit. Ahogy tudta, úgy szedte a lábát. Minél messzebb a környékről. Mikor már jó három utcára járt, Lement az ismerős nyilvános vécébe. Azért kedvelte ezt a helyet, mert nem volt vécés néni, és takarító is csak korá reggel volt ott. Egy automatába kellett a pénzt bedobni, úgy lehetett csak a vécét használni. A nagy mocskos neylonszatyorból kivette a ruháját, átöltözött, majd a kislányra is tiszta ruhát adott. Elszörnyedve látta, hogy kék zöld foltok tarkítják a gyerek karját. Megfésülte, Ráadta a rózsaszín zoknicskát, a piros sandált, amelynek az oldalán Micimackó mosolygott. – macó! kiabált lábát lóbálva a kisgyerek. – Bizony, mesikém, Micimackós, azt szereted, igaz? – szólította a kislányt az útlevélben szereplő nevén, hogy minél előbb rájön a nyelve. A gyerek egyáltalán nem lepődött meg a szép ruhán, a piros cseresznyés hajgumival összefogott szözke hajából itt-ott kihullott egy-egy oda tetű. Szerencsére ez csak közelről lehetett észrevenni. Egy csinos nő lépett ki a fülkéből. Minden mocskos ruhát belepakolt a nylon szatyorba, a babakocsi tetejére tette, majd az egészet betolta az egyik vécé fülkébe. Megmosta a kislány kezét, arcát az illatos szappannal, és a készszárítónál nevetve játszottak, ahogy a meleg levegő csiklandozta a gyerek arcát. Nagy puszit nyomott aztán a pofiára, karjába vette, és felsétált vele a forgalmas utcára. Mire hazaértek, igencsak elfáradt a karja a cipekedéstől. Ági megígérte, hogy elhozza az ő régi, összecsukható babakocsijúk este. Addig megfürdette, tetűírtó samponnal átmosta a gyerek haját, Ráadott egy édes pizsamát. Egy széles fotelben ülve megvacsoráztak, miközben a tévében mesét néztek. A méretében vett pelenkát, mert Ági szerint még két évesen gyakran bepisilnek éjszaka. A nappali ruhácskája nem lett is ugyan, de biztos, ami biztos. Emese, mivel nem volt más neve, nem sokat beszélt, csak néhány szót mondott, pedig már elmúlhatott két éves. Tonka ebben biztos volt. Módszeresen kezdett a gyermekkel beszélni. Minden mondatát úgy kezdte, anya most, anya most megfésül, anya most rádadja a pizsamát, anya most hoz neked innivalót. A legtöbbször a pici mackót mondogatta. Bármit kért, bármit akart, mutogatni kezdett, és pici macó. Megcsodálta a néhány játékot, amit Tonka vett neki, megnézegette a mesekönyvet. Anya mesélje neked, Emese? kérdezte tőle. Ő pedig apró ujacskáját nyomkodta a könyvre, és csak hajtogatta, hogy pici macó, pici macó. Vacsora után elpillett tonka karjában, lassan elaludt. Az apró csőrös pohárka kicsúszott kezéből. Ági ajánlotta, hogy vegyen ilyen poharat neki, mert cumi üveghez már nagy volt, viszont nem biztos, hogy tud inni rendes pohárból. Ez jó ötletnek bizonyult. A vállára tette a kislány fejét, mikor megszólalt a bejárati ajtó csengője. Úristen, mintha teljesen más gyerek lenne ez az apróság! Simította meg Ági az alvó kislány arcát. Tonka az ágyba fektette, betakarta emesét, és Ágihoz fordult. Rémes napom volt. Ha, azt meghiszem, nem minden nap rabol el az ember egy gyereket, nevetett a nő. Csendesebben, azt sem tudom, kik laknak a szomszédban. Elmesélt mindent részletesen, majd megkérdezte. Hallottál valamit? Keresi már a nő a gyereket? Nem voltam ma bent, de holnap biztos hallok valamit erről. Minden esetre ne nagyon menjetek sehová. Tévében, rádióban még semmit sem hallottam, pedig figyelem a híreket. Gondolhatod. Pakolj össze, jövök délután. Addig megveszem a vonatjegyeket. Ha minden jól megy, holnap este vagy legkésőbb holnap után utazhattok. Úgy legyen. A késő esti híradóban mondták be, a szőkehajú bemondónő rezignált arccal olvasta fel a hírt, miszerint szerint eltűnt egy kislány az egyik belvárosi utcából. Az édesanyja elmondása szerint csak néhány percre ugrott be a másik oldalon lévő pékségbe, hogy a gyermeknek péksüteményt vegyen, de mire visszatért, a kislánynak hült helyét találta. Egyelőre nem találtak szemtanút, de a rendőrség nagy erőkkel keresi a gyermeket, aki két éves, rövid szőkehajú, kék szemű. Eltűnésekor fehér nyári ruhácska és piros szandál volt rajta. A babakocsi sötétkék kék, esernyős típusú. Kérjük mindazokat, akik a környéken láttak a személy megfelelő gyermeket valakivel, jelentkezzenek az alábbi telefonszámokon. A rendőrség telefonszámai jelentek meg a képernyő alján. Enyhez úrást érzett a gyomratájékán. Írtelen az az ötlete támadt, hogy feladja magát, talán még nem túl késő. Megúszná valami büntetéssel. Most érezte először magát bűnözőnek. Úgy érezte, nem megmenteni készül a gyermeket, hanem erőszakkal elszakítja azt az édesanyjától. A békésen alvó kislányra nézett. Még csak nem is kereste az anyját, pedig egy két éves gyerek már tud különbséget tenni egy idegen és a saját anyja közt. Aztán hirtelen eszébe jutott a képtelen hír, még hogy egy percre ugrott be a pékségbe. Az anyát pedig valószínű azért nem mutatták be a híradóban, mert azonnal látná mindenki, hogy egy alkoholista korhely, és a tévében látva nem rokon szemvet éreznének iránta, hanem talán az ő oldalára állítaná a legtöbb nézőt. A kezdeti idegessége alábbhagyott ezekre a gondolatokra. Most az egyetlen dolog, amit tehet, hogy sürgősen elhagyja az országot. Ha szerencséje van, simán átjut a határon a hamis papírokkal. Így kell lennie. Mondta el magában többször is, akár egy montrát. A függő folyosóról hangos vita szűrődött be. Az egyik szomszéd jött haza, a felesége nem éptárt karokkal várta, így tizenegy felé. Becsukta az ablakot, beúzta a függönyt. Átöltözött és bebújt a gyerek mellé a takaró alá. A kislány, mintha érezte volna, közelebb húzódott hozzá. Így aludtak el. A másnap mozgalmasan telt, bár sehová sem mentek. Nem kockáztatta, hogy az utcán mutatkozzon emesével. Ennivalójuk volt elég. Összecsomagolta a bőröndöt, a ruhákkal és néhány személyes tárgyal. Emese addig színes kockákkal játszott a szőnyegen. Hihetetlenül csendes, komoly kislány, gondolta. A reggeli híradóban is elmondták az előző esti hírt, majd délben is. Néhány embert is megszólaltattak, többek között a nő szomszédját is, aki csak jaj veszékelt. Szegény Gyurika úgy sirassa a testvérét! – pöszögi a virágos otthonkás asszony. Ma is itt volt az apjával, hogy a kislányt lássák, és amikor megtudták, hogy elveszett, hát zengett a házt tőlük. De nem él az az apjával, sutyorgott az országvilág arcába. Csak kioszt a látogatóba az otthonból? Érdekes módon csak az anya nem jelenik meg a riporterek előtt. Aztán az apa is kamera elli áll, cseppet sem különbözik a volt feleségétől. Ugyanaz a püffet alkoholista kinézet, véreres szemek, Borvirágos orr. Pitvillovics Jakab. Micsoda idétlen név. Motyog néhány szót a fiáról, meg hogy tudta, hogy ez lesz a vége, ha itt hagyják az anyjánál a gyereket. Kikapcsolta a készüléket. Nem merte tovább nézni. Hát, ha meggondolja magát. Eltűnődött rajta, mi lenne, ha most fogná a kislányt és bemenne vele a rendőrségre. Biztos megúszná valami felfüggesztett büntetéssel, de mi lenne a gyerek sorsa? Visszakerülne az anyjához, majd vagy folytatódik tovább minden, ahogy eddig volt, tehát kocsma, utca, egyebek. A másik alternatíva, hogy azonnal az otthonba vinnék őt, és ott milyen sors várna rá. Épp eleget hallott az állami gondozásba került gyerekekről. Nem, emesének nem lesz ilyen élete, rászta meg a fejét. Inkább neki állt rendet rakni. Mikor készen lett, leült a szőnyegre és együtt játszott a kicsivel. Magas tornyot építettek, majd ledöntötték és újra felépítették. Ez jó szórakozásnak tűnt. Emese nagyokat kacagott, de nem beszélt. Ő viszont folyamatosan beszélt hozzá. Nem felejtette el minden mondatába belefűzni azt, hogy anya. Azt akarta, hogy a kislány hozzászokjon ehhez a megszólításhoz. A mesekönyvet nézegetve leginkább hablatyolt valami baba nyelven, de mutatta az állatokat, mindegyiket egy-egy kitalált néven szólítva. Délben megebédeltek. Emese nem volt hajlandó kanalat használni, inkább a kezével matatott a tányérban. Tonka hagyta egyenlőre. Nem akarta még erőltetni, majd szép lassacskán. Délután kettőkor Ági csengetett. Tudta, hogy ő az, mert látta előzőleg elhaladni a konyha ablaka előtt a függő folyosón. Kezében néhány újság volt. De jó, hogy itt vagy, Örvendezett. Láttad a híradót? Nézett rá aggódva a nő. Láttam. Tegnap is, ma is. Mi a véleményed? Voltál a pékségnél? Szerintem még nem olyan vészes a helyzet. Dobta le magát a székre és megsimogatta a széken ülő kislány haját. Emese rá sem hederített. Vastag piros ceruza volt kezében, az egyik színezős mesekönyvet dekorálta. Voltam a pékségnél, nézett félre Ági, mintha nem akarna a lány szemébe nézni. Talán félt, hogy meglátja a szemében a rémületet, hiszen ő sem vett részt még soha ilyen dologban. És? Sürgette Tonka. És, és. Szóval tele volt a környék rendőrökkel. A boltban is voltak, Kérdezősködtek az ott dolgozóktól. Az emberek lógtak az ablakban. Hirtelen kurva fontos lett ez a kislány, akit hónapokig le szartak az emberek. Lett egyre vörösebb. Remélem lesz, aki elmondja, hogy itt dekkolt folyton az anyja a gödörben. Ha nem mondják el, akkor azért, mert szégyellik, hogy eddig nem tettek semmit a gyerek érdekében. Ne izgast fel magad. Tett le a nő elé egy pohárásvány vizet. Én is pontosan ezt gondolom. Tudod, tegnap volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, bűnöző vagyok. Fel kell adnom magam, de aztán átgondoltam az egészet, és azt hiszem, újra megtenném, amit tettem. Az új lánya pékségben, folytatta Ági. Emlékezett rád. Vagyis emlékezett egy loncsos szőke nőre, aki talán hajléktalan volt. Ő mesélte, mikor bementem, hogy kikérdezték a rendőrök, és majd be kell mennie aláírni a jegyzőkönyvet, mert fontos tanul lett belőle, hiszen látta a nőt elsétálni a gyerekkel. Tonka beharapta a száját, és kifutott arcából a vér. Minek mentél be? Ez rossz ötlet volt. Nézett rá. Ő leült, ölébe vette emesét, és néhány percig csak bámulta a kislány kezét, ahogy egyenletes körkörös vonalakat rajzol a könyvbe. Elfelejtette minnivalót venni neki, és ahogy felismert, azonnal követelte a micimackós gyümölcslevet. Ági megcsóválta a fejét. Hülyeség volt tőled. Most van valaki, aki emlékszik rád, de nem is lenne baj, hogy emlékszik egy lepukkant nőre, az a nagyobb baj, hogy valami furcsát vett észre. Sejtettem, hogy valami nem stimmelt. Olyan furin nézett rám. Igen. Azt mesélte, hogy a körmeid és a kezeid túl tiszták és ápoltak voltak a külsőthöz képest. Egyelőre semmiféle következtetést nem vontak le, azt hiszem. Minél előbb el kell húznom innen. Itt vannak az újságok, tolta elé a színes lapokat. Mindenhol címlapon a hír, de a nőről vagy a gyerekről egyetlen kép sincs. Szégyen, hogy valakinek nincs a két éves gyerekéről egyetlen használható képe. Mindenhol csak az utca látszik, vagy a pékség bejárata. Volt bőr a képén azt mondani, hogy csak beugrott egy kifliért. Horkant felháborodottan. És az a röhely, hogy a rendőrök elhitték, vagy legalábbis a nyomra vezetők miatt igyekeznek eltitkolni a nő hátterét, nehogy ellenszembet váltson ki az emberekből.